Розділ перший, у якому Прага смердить кров'ю, Рейневан тягне за собою хвоста, а потім по черзі нудить рутину, пригадує, тужить, святкує, бореться за життя і потопає в перині. Атло – історія Європи, викидає коник і показує фокуси і звискує на поворотах. Прага смерділа кров'ю. Рейневан обнюхав обидва рукави куртки. Він щойно вийшов зі шпиталю. А в шпиталі, як воно буває в шпиталі, майже всім пускали кров і регулярно вирізали гнійники. Та й ампутації відбувалися з чистотою, гідно кращого застосування. Одяг міг просякнути запахом, у цьому не було б абсолютно нічого надзвичайного. Але куртка пахла тільки курткою, нічим більше. Він підвів голову, принюхався. З півночі з лівого берега Волтави доносився запах бур'янів і бадилля що їх палили в садах і на виноградниках. Від ріки, крім того, тхнуло мулом і стервом. Стояла спека, рівень води сильно впав. Відкриті береги і висохлі лахи вже досить довго доставляли місто незабутні враження від ароматів. Але цього разу смердів не мул. Рейневан був у цьому впевнений. Легкий мінливий вітерець часом повівав зі сходу, з боку Паржицької брами, з боку Віткова а земля під Вітковським пегорбом могла чому б і ні виділяти запах крові, бо таки чимало крові в неї всотилося. Але це, мабуть, усе-таки неможливо. Рейневан поправив на плечі ремінь торби і жваво подався вуличкою вниз. Це неможливо, щоби звідкова було чути кров. По-перше, це досить далеко. по друге битва відбулася влітку 20-го року, сім років тому, сім довгих років. Він енергійною ходою проминув костел Святого Христа. А сморід крові не розвіявся, зовсім навпаки, посилився. Бо раптом для різноманітності повіяло заходу. Хм, подумав він, дивлячись у бік розташованого неподалік гетто. «Камінь – це не земля, стара цегла і тиньк пам'ятають чимало, чимало в собі затримують. Що поглинуть, те смердить довго» а там під синагогою у вуличках і будинках кров лилася ще ресніше, ніж на Віткові. І в не таких давніх часах. У 1422 році, під час кривавого погрому, під час заворушень, які вибухнули в Празі після екзекуції Яна Жилівського, розлючений стратою свого улюбленого трибуна, льот Праги повстав, щоб мстити, щоб палити і вбивати. Найсильніше, як завжди, дісталося жидівські дільниці. Жиди зі стратою Жилівського не мали абсолютно нічого спільного і не були ані найменшою мірою винними у його долі. Але кому це заважало? Рейневан повернув за цвинтарем при костелі Святого Христа. Прийшов повз шпиталь, вийшов на старий вугільний торг, перетнув невелику площу і заглибився в брами та тісні провулки, що вели до довгої тріщини. Запах крові вивітрився, зникнув у морі інших запахів. Брами і провулки смерділи бо всім, що тільки можна було уявити. Друга Тришіда натомість привітала його домінуючими, просто примголомшливим запахом хліба. У пекарських кремницях, нелядах і прилавках золотилося, скільки сягало око, красувалося і пахтіла славетна праська випічка. Хоча в госпісі він снідав і голоду не відчував, Проте, не втримався, у першій же пекарні купив дві великі свіжесенькі булки. Булки, які тут називали цальтами, мали настільки виразну еротичну форму, що Рейневан досить довго йшов довгою тршідою, наче ввісні, натикаючись на крамниці, поринувши у гарячі, як пустельний вихор думки про Ніколетто, про кетежино Біберштейн. Серед перехожих, на яких він наскакував, і яких штовхав. Було кілька дуже привабливих пражанок різного віку. Він їх не помічав. Неуважно просив вибачення, та йшов далі, і навпереміну то гриз цельту, то вдивлявся в неї як зачарований. Ринок старого місця привів його до тями з крові. «Ммм», – подумав Рейневан, доїдаючи цельту, – «от воно, може, і не дивно. Саме для цієї бруківки кров річ звичайна». Адже яна Желівського і вісьмох його товаришів стяли саме тут, у ратуші старого міста, заманивши їх сюди того березневого понеділка. Коли після вірломної страти в ратуші милу підлогу, червоно піла лилася з під воріт ручаями, стікала, здається, аж до ганебного стовпе посеред ринку і збиралася там величезною калюжею. А невдовзі, коли звістка про смерть трибуна викликала в празі вибух гніву і жадобу помсти, Кров потекла всіма навколишніми канавами. У напрямку костелу Матері Божої перед тином йшли люди, купчилися в підсінні, яке вело до воріт храму. Рокіцяна буде проповідувати», – подумав Рейневан. «Варто би послухати, що Ян Рокіцана може сказати». Вислуховувати проповіді Яна Рокіцана завжди мало сенс. Завжди. А надто тепер у часи, коли так званий перебіг подій постачав теми для проповіді у просто такі страхітливому темпі, було, ой, було про що проповідувати і варто було слухати. Немає часу, нагадав він собі. Є найважливіші справи, і є проблема. Проблема полягає в тому, що за мною стежать». Те, що за ним стежить, Рейневан зауважив уже давно. Одразу після виходу з госпісу, біля костелу Святого Христа, Переслідувачі були дуже вмілі, не впадали в око, дуже спритно ховалися. Але Рейневан помітив за собою хвіст, бо це було вже не вперше. Він знав, у принципі, ким були ті, що за ним стежили, і за чиїм наказом вони це робили. Але це не мало особливого значення. Йому треба було відірватися від хвоста. Він навіть мав план. Він вийшов на людний, галасливий, смердючий худобічий торг. Змішався з натовпом, який рухався у бікл Вултави та Кам'яного мосту. Він хотів зникнути, а на мості, у вузькій горловині, в тіснині, що з'єднувало старе місто з малою страною і гречанами, у натовпі та юрмі були великі шанси зникнути. Рейневан петляво тисняв, і налітаючи на перехожих, і збираючи прокльони. «Рейнмар!» – один із тих, на кого він з розгону наскочив, замість почастувати його як решта сучим сином – Назвав його хресним іменем. Ради бога, ти тут? Я тут. Послухай, Радіме. Господи, що це так ткне?» Оце. Радім твердік, низький і не дуже молодий чоловік, показав на відро, яке тягнув Цеглина й шлам. З берега ріки, вони потрібні мені. Ти знаєш навіщо? Радім твердік був, як знали всі в таємничині чорнокнижником. Радім твердік також був, як знали деякі в таємничині опанований ідею створити штучну людину – голема. Усі, навіть мало в знали, що єдиного досі голема вдалося у дуже давні часи створити одному праському рабинові, якого в документах, що збереглися, називали перекрученим, очевидно, іменем Бенхалеві. Стародавньому жидовинові, як стверджував переказ, сировиною для створення голема послужили глина, шлам і мул взяті з дна Вултави. Проте Твердік був єдиним, хто дотримувався думки, що роль діючого чинника от відіграли не церемонії та закляття, а деяка астрологічна кон'юнкція, яка мала вплив на об'єктний шлам і цю глину, на їхні магічні властивості. Однак, не маючи поняття, про яке конкретно розташування планет могло б йтися, Твердік діяв методом проб і помилок. Брав глину так часто, як тільки міг, сподіваючись, що колись нарешті натрапить на ту, що треба. Крім того, він брав її з різних місць, але сьогодні він переборщив. Судячи зі смороду, взяв прямо з-під якогось ножника. «Ти не на роботі, Реймара?» – запитав він, витираючи чоло тильним боком долонь. «Не в шпиталі?» – «Я взяв відгул. Не було роботи, спокійний день». «Дай Боже!» – Мах поставив відро щоб не останній спокійний, бо час зараз такий. Усі в презі знали, у чим річ, про який час йшлося. Але воліли про це не розводитися. Речення обривали. Обривати речення раптом стало загально поширеним і модним. Звичай вилів у відповідь на таке обірване речення зробити розумний вираз обличчя, зітхнути і багатозначно покивати головою. Але вринивано не було на це часу. «Іди своєю дорогою, Радіма», – сказав він, розглядаючись. «Я не можу тут стояти, і тобі також краще не стояти». «А що?» «За мною стежать, тому я не можу йти на Суконницьку». «Стежать?» – повторив Радім твердік. «Ти що завжди?» «Мабуть, бувай». «Чекай». «Це ж не що». «Це нерозумно. Намагатися відриватися від хвоста». «Чому це?» «Для тих, хто стежить». Несподівано тверезо пояснив Чех. Спробуй відірватися від хвоста, виразна ознака, що той, за ким стежить, має нечисте сумління і хоче щось приховати. На злодій шапка горить. Те, що ти не йдеш на суконецьку, це розумно. Але не петляй, не втікай, не ховайся. Роби те, що завжди робиш. Виконуй повсякденні заняття. Втоми переслідувачів нудною повсякденною рутиною. Наприклад. Мені пересохло в горлі від копання того шламу. Ходімо під рака, вип'ємо пива. За мною стежать, нагадав Рейневан. Ти не боїшся? А чого? Черівник підняв своє відро. Мені боятися. Рейневан зітхнув. Праські магини вперше його дивували. Він не знав, чи це гідна поваги холоднокровність, чи звичайнісінький брак уяви. Але деякі місцеві чарівники, здавалося, зовсім не переймалися фактом, що стосовно тих, хто займався чорною магією, гусити бувають лютішими від інквізиції. Малефікум, чарівництво, згадувалося серед смертних гріхів, які четверта праська стаття наказувала карати смертю. А коли йшлося про праські статті, з гуситами не було жартів. Келікстинці з Праги, які вважали себе поміркованими, Зовсім не поступалися в цьому плані таборицьким радикалам і фанатикам-сирідкам. У пійманого черівника саджали в бочку, і в бочці таки спелювали на багатті. Вони повернулися у бік ринку, перейшли на Живничу, потім подалися вулицею Злотників, потім Святоїльською, йшли поволі. Твердік зупинявся біля кількох крамниць, перекинувся зі знайомими крамарями кількома плітками. Стандартно кілька разів обривалося речення на «зараз, коли час такий», кілька разів відповідалися на це розумною міною, зітханням і багатозначним киванням голови. Рейневан розглядався, але тих, що стежили за ним, не помітив. Вони надто добре ховалися. Він не знав, що ті відчували, але його самого нудна рутина починала втомлювати вже просто таки дошкульно. На щастя, невдовзі повернувши зі Сватоїльської в подвір'я Ібраму, вони вийшли просто на кам'яницю під червоним раком і на невеличку корчму, що її корчмар без нахидливості назвав так само. «Ей, гляньте лише, це ж Рейніван!» За столом на лаві, поставлені за колонами першого поверху, сиділо четверо чоловіків. Усі були в усаті, плечисті, вбрані в лицарські летнери. З двома з них Рейневан був знайомий, тому він знав, що це були поляки. Але якби навіть і не знав, то здогадався б, як і всі поляки за кордоном, у чужій країні так само і ці поводилися зухвало, виклично і демонстративно-похамськи, що, на їхню думку, мало підкреслювати статус і високе суспільне становище. Найсмішнішим було те, що від Великодня статус поляків у Празі був низьким, а їхнє становище ще нижчим. «Слава Ісу! Здрасте, наш зацний скулапе!» Привітав їх один з поляків знайомий Рейневана. Адам Вейднер Гербаравич. «Сідай, ну, обоє сідайте. Запрошуємо і привощаємо». «А чого це ти отак його хочеш запрошуєш?» Скривився з удаваною Огидою другий поляк, також і також не чужий Рейневанові, Микола Жировський, Гербачевуя. Гарошей маєш забагато чи що. Крім того, травник жив у прокажених працює. Ще на слепрою позаражує. Або й чим гіршим. Я вже не працюю в лепризорі, Пояснив Рейневан терпляче, бо не вперше. Рік минув, як не ходжу до божогробців на здераз. Тепер я лікую в госпісі богославів. Тут, на старому місті. Біля костелика святих Симона і Юди. Добре, добре. Махнув рукою Жировський, якому все це було відомо. пити будете? Ах, зараза, вибачте. Знайомтеся, пасовані пани. Ян Коропатва з Ланцюхова, герба Шринява, і Скірмут, герба Одровонж. Перепрошую, але що це тут так курва смердить? Шлам із Вултави. Рейневан і Радім Твердік пили пиво. Поляки пили ракузьке вино і їли тушковану баранину, заїдаючи хлібом. При цьому вони демонстративно, голосно розмовляли по-польськи, розповідали один одному різні дотипи і після кожного з них вибухали голосним реготом. Перехожі відверталися, матюкалися собі під ніс, часом спльовували. Починаючи від Великодня, а точніше від Страстного четверга, думка про поляків серед чехів була не найкращою, а їхнє становище в празі не найвищому і виявляло тенденцію до подальшого спадання. Із Сигізмундом Коребутовичем, якого скорочено називали Коребутом, небожем Ягела, кандидатом на чеського короля, приїхало за першим разом щось за п'ять тисяч, за другим – за п'ять сотень польських лицарів. У Коребуті багато хто вбачав надію порятунок для гусийської Чехії. А поляки відважно билися за чашу і закон божий, і шкодували крові під Карлштайном, під Єглавою, під Рецем і під Усті. Попри те, їх не любили навіть чеські товариші по зброї. Хіба можна було любити типчиків, які пирскали сміхом, почувши, що їхні чеські товариші по зброї мають прізвище з Псікоус» або «Садло зі Старої Кобзі», які диким реготом реагували на такі імена, як «Цвок із халупи» або «Доупа з засади». Зрада Корбута, звичайно, дуже серйозно зашкодила польській справі. Надія Чехії підвела по всьому фронту. Гусицький король Інспе злигався з католицькими панами, порушив присягу чотирма статтями. Змову було розкрито і розбито, небіж Ягели потрапив не на чеський престол, а до в'язниці. А на поляків почали дивитися просто таки вороже. Частина з них негайно покинула Чехію, але частина все ж залишалася. Нібито демонструючи у такий спосіб незадоволення коребутовою зрадою, Нібито виступаючи на боці чаші, нібито декларуючи готовність до подальшої боротьби за калікстинську справу. І що? Їх і далі не любили, підозрювали не без підстав, що поляки калікстинську справу мають в одному місці. Стверджували, що вони залишилися, бо прямо не мали куди і до чого вертатися. Ще під час виїзду до Чехії вони вже були розтратниками, яких переслідували суди і секвестри. А тепер на них усіх, включно з Корибутом, висіли ще й прокляття та інфамії. Що секунду, воюючи в Чехії, вони розраховують виключно на те, щоб нажитися, одержати здобич і маєток, що не воюють, бо користуються відсутністю воюючих чехів, грають їхніх дружин. Усі ці твердження були правдиві. Почувши польську мову, перехожий поражанин сплюнув на землю. «Ай, не люблять чогось нас вони, не люблять!» – зауважив смішно розтягуючи слова Іжи Скірмунд, герба Одровонш. «Що б це? Диво, вижа!» «Та й пішли б вони на хутір!» Жировський випнув у бік вулиці груди, прикрашені срібними підковими чової. Як кожен поляк, він дотримувався безглуздого погляду, що як гербоносець, хоч і цілковитий бештенько. Він рівний у Чехії ружом-берокам». Коловратам, Штернберкам та всім іншим можним родам разом узятим. Може, й пішли б, погодився Скірмунд. Ну, така дивовижа, коханенький. Дивує цих людей. Голос Радімо Твердіка був спокійний, проте Рейн і знав його надто добре. Дивує людей вигляд лицарського і бойового панства, яке безгурно собі веселиться за корчемним столом. У ці дні, зараз, коли час такий, він обірвав згідно зі звичем. Але поляки не мали звички дотримуватися звичаїв. Коли ж час такий, зареготав Жировський. І що йдуть на вас хрестоносці, а? Що йдуть з великою мітсю, що несуть меч і вогонь, що землю і воду за собою залишають. Що того й гляди, як Цить, перебив його Адам Вейднар. А вам, пане Чехо, я так і відповім. Не до речі, ваші дорікання, бо нове місто вже ж тепер опустіло, безлюдніло. Бо коли настало, як ви це зволили сказати ці дні, нові міські купою потяглися за прокопом голим боронити край. Отож, якби мені кинув міський дорікав, я би змовчав. Але звідси, зі старого міста, не пішов узагалі ніхто. Так що дорікав казан Горщикові. От що. Сила! — повторив Жировський. — Іде з Заходу. Вся Європа. Не встоїте вам цього разу. Буде вам гаплик. і вам край. «Нам — Нам! — уїдливо повторив Рейневан. — А вам ні. — Нам теж, — похмуро відповів Вейднар, жестом отихомерючи Жировського. — На жаль, злими, виходить, вибрали, на який бік стати в цьому конфлікті. Треба було слухати, що казав єпископ Пласкаш. «Ага», «Угу. – зітхнув Ян Куропатва. «Було й мені слухати, Збишика Олесницько. А тепер стерчимо тут, як худоба на різниці. А різник ось ось з'явиться. А нас іде, нагадую вам, христовий похід, якого ще світ не бачив. Вісімдесяти тисячна армія. Баварці, саксонці, війська ринських фальцграфів. Озброєний народ зі Швабі, із Тюрінгі, з міст Ганзи, до того ж весь Плзенський ландрив, а навіть якісь заморські диваки. Вийшли кордон на початку липня, взяли в облогу Стришибор, який ось-ось впаде, а може вже впав. А скільки від Стришибора до нас? Миль двадцять з гаком, то й порахуйте собі. Не довше, ніж за п'ять днів, будуть тут. Сьогодні в нас понеділок, у п'ятницю, згадайте мої слова, побачимо їхні хрести під правою. Не стримай їх, Прокоп, поб'ють його в полі. Не встоїть він проти них, надто вже їх багато. Мадіаніти і Малькіти, коли вторглися в Гілеат, сказав Радім Твердік, були численні, як сарана, орблюдів їхніх було як піску над морським берегом. А Гедеон на чолі всього лише трьохсот воїнів їх побив і розігнав. Овоював воім'я Господа Воїнств з його іменем на устах. Так-так, і вже шашевчик з Куба переміг вавельського змія. Не плутайте, милостивий пане, казок з дійсністю. «Досвід навчає», – додав з кислою усмішкою Виднар, «що Господь, якщо взагалі стає на чийсь бік», Третьше на бік сильніших воїнств. «Не стримає хрестоносців Прокоп», – замислено повторив Жировський. «А цього разу пане Чеху навіть сам Жишка вас би не врятував». «Прокоп не має шансів», – фиркнув Куропетва. «Закладаюся на що завгодно. За велика сила надходить. З Христовим походом ідуть лицарі з Йоргеншільдо, ордену щита Святого Георгія». «Цвіт європейського лицарства». «На папський легат веде, кажуть, сотні англійських лучників». «Ти чув в чеху про англійських лучників?» «Мають луки завдовжки з чоловіка, б'ють із них на п'ятсот кроків. З такої ж відстані пробивають бляхи, прошивають кульчугини, наче ляні сорочки». Ха, «Такий лучник здатен!» «А здатен такий лучник?» – спокійно перебив Твердік. «Встояти на ногах, як дістане по голові ціпом». Приходили тут уже до нас, до всякого здатні. Приходи в різної масті цвітлицарства. Але по цю пору не трапився ніхто, чий череп витримав би чеський ціп. Не бажаєте побитися об заклад, пане поляче? Я бачите, стверджую, що як дістане заморський англієць ціпом у тім'я, а вже вдруге не натягне заморський англієць цятиву. Бо буде заморський англієць заморським небіщиком». «Якби воно сталося якось інакше, то перемога ваша». «На що закладаємося?» «Шапками вас закидають». «Вже пробували», – зауважив Рейневан. «Рік тому, у неділю після Святого Віта, під Усті. Ти ж був під Усті, пане Адаме». «День Святого Віта, 15 червня». «Факт», – визнав великополянин. «Був, усі ми були. І ти там був, Рейневан. Не забув?» «Ні, не забув». Сонце припікало немилосердно. Знебалився жар. Нічого не було видно. Хмара курєви, здійнята копитами коней лицарства, що наступало, змішалася з густим пороховим димом, який після залпу вкрив цілий зовнішній квадрат Вагенбурга. З німецької «Вагенбург» – місто звозів. Гусицьке укріплення з поставлених квадратом або колом возів. Над ревінням воїнів та ржанням коней – Раптом пролунав тріск ламаного дерева і крики тріумфу. Рейн побачив, як з диму кинулися втікачі. «Прорвалися!» – голосно зітхнув дзвішек борджик із мілетінка. «Розірвали вози!» Гинник із Кольштейна вилився. Рогач із дуби намагався стримати коня, який похропував. Прокоп гулий мав обличчя немови з каменю. Сигізмун Корибутович був дуже блідий. З диму з криком рванула панцирна кіннота. Залізні пани наздогнали втікаючих гуситів, збивали їх кіньми, рубали і сікли тих, хто не встиг сховатися за внутрішній чотирикутник возів. У пролом юрмою рвалися наступні важкозбройні. І в цю тісну і затиснуто в проломі юрму просто в морди коням, просто в обличчя вершникам плюнули раптом вогнем і свинцем гуфниці й терасниці. Загриміли гаківниці, бахнули пищалі, рісною зливою посипалися стріли з арбалетів. Попадали вершники сідал, попадали коні, опадали люди разом з кіньми. Кіннота скупчилася і збилася в клубок. І в цей клубок ударив другий залп з ще більш обивчим результатом. До охоплених димом возів внутрішнього чотирикутника дісталися тільки нечисленні панцерні – там з ними негайно розправилися за допомогою алебард і ціпів. Одразу після цього чехи з диким вереском вирвалися з завозів, раптовою контратакою, заскочивши німців зненацька і миттю витіснивши їх за пролом. Пролом одразу ж перекрили возами, на вози посадовили арбалетників і ціпників, знову загриміли гуфниці, задиміли люфи гаківниць, засяяла сліпучим золотим відблиском. Піднята надвозовим шанцем золота монстрація. Блиснув білим штандарт із чашою. Божі, а а попозі, а Хто є божі Боже, «Та Божий закон. Просіть у Бога помочі те опувайте на нього. Чеська». Спів звучав, гримів і тріумфально розносився над Вагенбургом. Курява опадала за панцирною кіннотою, що відступала. Рогачий з дуби, уже знаючи, обернувся до кінних гуситів, які чекали, вишукувавшись, підняв буздуган. Те саме замить зробив обіг польської кінноти, добко пухала. Кінних моравців привів у готовність жест Яна Товачевського. Гинник із Кольштейна замкнув заслону шолома. З боля було чути вигуки сексонських командирів, які закликали панцерник до чергової атаки на вози. Але панцерні відступали, завертаючи коней. «Утікають німці, утікають! Гир на них!» Прокоп голий зітхнув, підняв голову. «Тепер...» Тепер ти їхні дупи вже наші, важко відсипнув він.